Ovdje imam pitanje koje poduže, a ja sam zbog njega prekrenuo predavanje, znači ovaj, zato što je a, pitanje dugo pa kada treba objasniti. Kaže, moje pitanje je vezano sliđenje slede, mezheba. Naimene, na jednom predavanju sam čuo da ako čovjek kaže da sliđi argument, to jeste mezheb Muhammeda s.a.v., Postoji opasnost da mu ni po jednom od četiri pravne škole namaz ne bude primljen. Ili brak isto tako. To obrazlaže se sljedeći način. Ko sledi šafijski mesec pri uzimanju abdesta mora imati čvrst nijetu srcu i razostaje farzi. Dok je kod hanefija dovoljno da se operu dijelovi tijela koji su obavezni, to i dovoljno. On ovo navodi da dolazi do izražaja kod spajanja namaza. Pa kaže kod hanefija nema spajanja namaza nego samo na hađu. Ko abdest je po da spoji po šafijskom, namaz mu nije ispravan. A po šafijskom ni imao ni abdesta. Interesuje me, djel je ovo ispravno, koji meseb moramo i da trebamo slijediti, to jeste da li smo obavezni da slijedimo meseb neka od četiri priznate škola, ali sam gradio. Prvo, ovdje spominje meseb Muhammeda, ja taj meseb ne znam, nisam čuo nika za meseb Muhammeda s.a.v. Ne znam kakav je to mezheb, volio bi da nam neko objasni kakav je to mezheb poslanika, s.a.v. Mezheb ne postoji mezheb poslanika, To se može kazati u jednom kontekstu, u smislu da se time cilja Kur'an i sunnet. Ako je to ciljano, onda bi možda moglo proći. Ali da kažemo ovaj mezheb kao mezheb, ne. Onda ako bi god slijedio suprotan mezheb, mezheb, je, mezheb je poslanika, s.a.v. vam radio suprotno. Zato tome. To nijedan Mezheba je bio ispravljen. Danas mi dalja, kaže, sjedim sa njim, kaže, nazvam me čovjek i pita me, kaže, nešto o Mezhebima je bila riječ, oko Mezheba četiri mama kaže, a šta kaže ako imami četiri Mezheba i ako sve četiri Mezheba kažu suprotne halusulmetu, šta ćemo onda? Možete misliti, dokle sebe ljudi sebe dovedu. Mene čovjek jedan put nazva i kaže, ovaj, ako slušare, kod islamskih učenjaka, kaže, molim te, pusti, kaže, islamski učenjaki, šta ima u Korani i u Surnetu? Takav dakle, znači, kada vi ga okačili da visi gore na jednog baš čarši, jedno petnestak dana, mislim da ne bi bio ni ni primjerno, kaže, ni ni približno tom primjeru kako ga treba kazniti. Znači, imami umeta su govorili, ti ne znaš ne znaš tri ajeta i dvije lahje na pamet znači kada bi pitao da kažeš nećeš znati spjeva dvije lahje i kaže ovaj uh, imami uh, umeta ne znam šta je snima i dok su daj ti meni šta kaže kur anisunet kaže ja sledim kur anisunet ne to je pogrešno vi ne možete braći slijediti kur anisunet se razumijemo odmah da mi je jasno Poistremite da vas tamniko prašno orči baca i da vas neko uči viš sled Kur'ani su naša, znači sled Kur'ani su sled, znači da ti znaš šta sebe Allahu knjigu izmeš i znaš šta neposlanika i straživaš i važeš šta je to najjače mišljenje. E to je sled Kur'ani su. Ko to može? I dođeš između rečije Buhanife i Malika i važeš dvije vrste argumenata. I ti važeš i sudiš među lemu. Ti možeš samo ti možeš samo pitat. Ti možeš samo pitat i slediš onako koga spito. Kaže ne ne, ja sledim Kur'an i Sunnet. Ja sledim i mate ovaj često kažu, "Namoite vi kažu, sluša da, slušajte dalje, moite sledaje." Vi sledite, slušajte svi dalija i sledite ono što neispravno. A, ti znači sjediš, služiš, kaže jedan da, jedno, drugi kaže drugo, treći, četvrti, četvrtca nje kaže, četiri me, četiri fikske mesele, na četiri različite načine izna argumente i ti presudiš, kaže najispravnije to je. Ti presto sudija među da. Mi takve sudije trebamo. Ne može čovjek, nego ti, ti taš onoga u čiju vjeru nesumnjaš i u čije znanje nesumnjaš i on ti da odgore ti radiš po tome možemo praviti od običnih masa u lemu. Ne može praviti od običnih masa u lemu. Pa čovjek slijedi Kur'an i Sunnet preko nekoga opet. Ne može on samostalno to raditi. Znači te u lemu, današnjice, veliku koji kaže, ja tu slijedim tom pitanju mama Ahmeda, još mi se nije istina poisto vjetla, još mi nisam načisto, ja slijedim mama Ahmeda u tom pitanju zaoš. Pa slijedi pa je mu kalle. Pa kao hvala kad u pitanje obične mase, koji ne znaju ni šta je ovaj ne znaju definisati Allahovu knjigu, šta je definicija. Da upitamo te koji kažu sledi Kur'an i sunnet, šta je definicija Kur'ana neće znati. A hoćeš slijediti nešto, ne znaš te njegu definiciju, ne znaš šta je to. Najmrši što to moći kazati je da je to Allahov govor. Pa je to pogrešno znači tako kazati. Nego je čovjek dužan da slijedi Kur'an i sunnet i da traži najjače mišljenje, ali opet to mora rad preko ljudi, ne može on to sam. I opet ispade da sljediš takoga. Ljude sljediš. Jer tebe ako pojasni određeni učenjak po Kur'anu i po Sunnetu. On je tako razumio. Drugi nije tako razumio. Ti opet sljediš njegovo shvatanje. Aj je čovjek koji znači koji želi da a, koji želi da, da, da da dođe do istine, mora pititi. I tako i Ibn Abdelbar navodi konsensus učenjanka da, da je mezheb običnog čovjeka da pita. Da pita i da slijedi. E sad, čovjek nije dužan da slijedi jednu pravnu školu pona osoba. Ti nisi dužan da, znači, da slijediš jednu pravnu školu pona osoba, niti malikijsku, niti šafijsku, niti hamelijsku, niti malikijsku, nego si dužan da pitaš. I kada dobiješ odgovor od osobe u čiju vjeru i znanje ne sumnjaš, radiš po tome i nemaš odgovornosti. Tako se radi. Pa čovjek koji dođe i pita muftije. Zove muftiju i kaže mu mogu li ja spojiti namaze na put putu? Čuo sam svašta šta ljudi pričaju, mogu li ja spojiti na putu? on kaže ne možeš namaziti je ne ako spojiš. I dobije odgovor nazvao čovjeka u koga šta nesumlja u čije znanje i vjeru nesumlja i dobije odgovor takav ne smije spajati i ne smije ići drugog zvati da mu dadne šta Drugo, drugi odgovor i drugu da mu da olakšite da on spoji ne smiješ sad nazvati nekoga a dobro jeste i srekao da ne smijem u redu ja tebe poštovim cijelim ali ima i drugi nisti sa mnom u ovoj zemlji i okrene odma broj drugog nekoga i zove drugog ima li kod tebe šta Mario Lokšić kaže, ja naravno da ima veliki broj lome do zuda spoji, slobodno spoji, poslani ih sa spaju. On ne smije spojiti. Ti izdobio odgovor od onoga u koga ne sumnjaš i ti moraš raditi po prvoj fetvi koju si dobio. Jer ti ne možeš suditi među ljudima. Što si uzeo mišljenje ovoga drugoga niz prvog? Zato što je prvo bilo šta? Drže, i onda ti ispadneš da ganjaš šta? olakšice, kad god ti neko odgovori tebi se ne sviđa ti zoveš drugog zato jes ti dužan da zoveš onoga u čiju vjeru sumnjaš i zna i kada ti da odgovor to je za tebe završeno jedin ako ti da van razumni odgovor koji nema, švaki musliman mora znati, dođeš na zoveš muftiju i kažeš muftija, da, da bude iskren u zadnji osam dana nekako nikako mi se nije dalo na namaz, ne da mi se muftija, ala berakita, nema veze kad se da, da, kad se ne da, ne da Nije, Allah neoptelećuje čovjeka mimo njegove mogućnosti ti kad možeš klanjaj kad se ne da gledaj emisiju, seriju popuni vrijeme ili ti kaže ne smeta prije džume jedna čašica one domaće prije džume samo pitko, ili ne smeta da ti znači nekakve olakšice koje, koje znači ti kao čovjek razum moraš sad da to, da, da to ne može proći u vjeru je redu? čovjek ti da olakšice kaže ne znam ovaj u pitanju bilo čega i ti radiš po njoj znači a znaš da je ta olakšnica znači suprotna i razumu i kuranovi su nešto, svim uslomante ovaj poznavate u protivnom kada ti da odgovor biva hadis poslanika sa osvijem kaže kome neko da odgovor a grijeh pada na onoga koja je dao odgovora, koga je dao bez znanja a nije na onoga koga je poslušao Protimo, braćo, mi moramo ako kažemo, ljudi stebo isti ste Qur'ani Sunnet, mi moramo sve ljude obavezati da znaju šta je Qur'an i šta je Sunnet. Na. Ljudi ne znaju osnovne stvari. Ne zna Spomenu u dva hadisa, kako će on vagati osnovu dva hadisa? Kako će znati koji je pravučji hadis i a čiji nije? Ti moraš poznati terminologiju hadisku nauku i otvoriti knjige da su sugeriše argumente jednih i drugih. Kaže nije, ali meni je moj brat ili šejh ili daja pojasnio da su oni ovaj argumenti ači. Odlično. Ko god da slediš. Togako je šta? da stumačio. A kdo dođe drugi, on će to stumači. suprotno. Kazaći, ne, nije tako. Poslušaj sad moje argumente. E, suprotno, koga će ti sredoji dojice? Zato je, braćo, čovjeku bitno da ne smije zvati ljude tražeći onakšice. Odaberi sebi čovjeka kome vjeruješ i nazoveš ga i pitaš. I kad ti dadne odgovor, to je zato mi završen. Osim, kažem, ako je odgovor van, razuman, a ne možemo pretpostaviti da može čovjek koji je ikad, znači, ovaj učio nauku da može dati takav od I nakon toga to slijedi. Pa ko je dobio odgovor, nazvao si, ne mora biti odgovor jedne pravne škole. U jednom gradu ima deset učinjaka. Slijede različite pravne škole. Tebi kako najidio, otkucaš broj i nazoveš ga. Kako ga nazoveš, dobiješ odgovor, kažeš Allah te nagradio, assalamu alaikum. I nema više pitanja. Tako to je. Ja, jako bitno. Dobio si odgovor, nema više pitanja tebi se nije dopao odgovor i ti zoveš drugog. I drugi ti odgovorio opet i se ne dopadne. I zoveš trećeg tako dok ne ređeš na koga hoćete šta? Ugoditi tvome zahtjevu. E to je steđenje svojih strasti. I zato je ovo je jako braću, bitno da je čovjek dužan da pita ono onome koga koga vjeruje, ti možeš pričati s nekim kome ne vjeruješ ili u kome nemaš, nemaš dovoljno povjerenja u njega ne smatraš da nije dovoljno učen, pričati sa njim da ne kažem raspravljati, razglabati i tako, to je drugo. Ali fetvu kada tražiš, moraš tražiti fetvu isključivo od osobe koje vjeruješ. I kada dobiješ fetvu, to je za tebe završeno. I na takav način se riješio problema. Po kom god mesele da on tebi da fetvu, ti ni za to odgovoran. Ako je učen i želi znači istinu Njegovo je šta će on odabrati od i da to dostavi tebi i da tebe tome povuči. A ti izdužan to slijediš. Pa čovjek koji dobije odgovor jedan ili čovjek koji kaže ja slijedim jednu pravnu školu. Ja slijedim Hanefijsku pravnu školu. I iziđe na put i hoće da spoji. Kažemo ne smiješ spojiti na putu. Zašto? Zato što slijediš? Hanefijsku pravnu školu. dobro. On kaže ja slijedim Hanefijsku pravnu školu. Ali ako naiđem u određenim pitanjima, u drugim pravnim školama, nešto što je ispravno što je odgovora Sunet, što ja to ne mogu slediti, onda kažemo nemoj govori da slediš hanefijsku pravnu školu. Nego slediš znači, muftiju i pitaš ga i dobijaš znači, odgovor. Jer ako smatraš da slediš hanefijsku pravnu školu i da Ebu Hanife ispravno sve rekao, Ebu Hanife ti je zabranio da spajaš namaze na putu. Pa ti moraš onda znači odlužiti. Ako želiš slijediti hanefijsku pravnu školu i samo ebu hanifu, onda je zlužen da radiš po tome. Ne smiješ kada ti dođu olakšice kopati šta? Po drugim pravnim školama. Jeste, ja slijedim je hanifu. A gdje god ima olakšica koja odgovara mojoj duši u drugim mesevima, ja ću slijediti. To ne može tako. To je zabranje. Pa je obavezivati ljude da slijede jedan mesev pogrešno. Jedan mezheb moraš stjetiti, ne, to je pogrešno, nije ispravno. Ali ako ti sebi odabereš da stjetiš jedan mezheb i uzvaš od tog učenjaka, onda ne smiješ ići u druge mezhebe i kopati gdje imaju olakšice koje pašu, pašu, pašu odgovaraju tvoju dušu. Osim da čovjek pita, opet, kažem, pa mu neko dadne olakšice iz drugog mezheba ili mu odgovor dadne, znači, koji će, jeli, a, biti suprotan, onome, na čemu je on, to je onda opet pitanje za sebe. Svega je čovjek u najbolje braću da pita. Pita i želi istinu kroz oto i ne želi, znači da sledi svoje strasti, ne želi da traži olakšice neoslovanje. U tom slučaju znači nema smetlja da sledi bilo koga od onoga koje na istini, znači i koje je poznat po svome zdanju i svoje Bogu Jezu. Stjese. Ima vezani za ovo čemu smo govorili, meni toga govorimo. Da li ispravno predaj Omera, da je presudio čovjeku koji je pitao pa na poslanika sa osnovanje, to uvek na prvom koja se navodi predaja se spominje ovaj, ona se spominje u knjigama i ona spominje se u Omeru sir i Siri tako deli ali Allah htjala da ta predaja koliko ja znam da nema isprava lanac prorostlaca koja je previšena nego se spominje znači, u Siri Omera da Omer znači da je dolazio čovjek poslaniku sa osebem pa on presudio pa on od je u Bekru pa Omer rekao ispitao njih jesam koji je se ostava presuditi pa izlazio sa osebio pomog glavosikom to spominje u Siri Omera ali da li je da, da je došao vjerodošljeni lanci prorostlaca ne bih rekao, inim to Znači, nije im poznat taj lanic proslaca da je od Omera prešena vjerozostavljena, jer nije Omer imao pravo ni zbog toga, znači, da ovaj, da on izvrši, je kaznu. Šeši, stavljamo u organizavanju podniku na našem podniku, pravo u ovo što pričali, Kad pitaš jednog, uh, ne smije on jel prviš odgovor, kada pa ne drugi pitaći. Sad ovaj, uh, uh, pitanje je sabah u Kramizano, ovdje kod nas, ovaj evak ti je. Pa uh, pitanje sa je jel jelom stupio sabah na no nije. E sad, ja nisam nišljiv bitav, ali sam uvijek bio da čuje to tog i tog čelika. Sam čuo dva suprotna mišljenja. Jedan kaže o potpunosti predodog i kaže nije. Drugo. E sad, uh, ja inzani bio u dio se pa usada da pripovijedam da je stato komitet grad i da se onog naziva sadri. I što je što je to jesti baš za dva dana na grad i na grad anka svatnje i I sam bio u klinu da je ali sam ja komitet. Da se sam bio u klinu da čuje. Ne sam direktno Ako čovjek čuje, nije dužan on da sledi ono što čuje. Znaci čuje nešto, nije pitao, ni daje fetva. To je no, stjecanje nauke. Druga je fetva, za fetvu razovješ i pitaš. I tražiš odgovor i dobiješ odgovor uznad da dužan si da radiš po njemu. A reka, samo čuješ, to nije fetva, to se razdvaja. Pa po čovjek može čuti 10 odgovora i opet on ima jednog daju, kome veruje njega na kaže molim te, ja se ču različno, mišlja, reci mi šta je tu kod tebe na isprvi, kaže to i to je on to sledi. Tada je fetva, to je drugo. A pitanje samog, znači, Ramazana ovaj, i, i, i sabaha u Ramazanu, znači, je pitanje što se sabah namaz klanja tu suprotno, znači, on me, znači, ovo je hanefijska pravna škola. Hanefija znači klanja eh, sabah namaz kada kada, ovaj, eh, se rasvane. Jer ima hadis esfiru bil fejr. Iako je lama prigovarao o tom hadisu, je li klanjajte sabah na kada se razdani. Imam tahavija je to po. Ovaj pomirio sa drugim hadisima, pa kaže misli se kada se razdani, to jeste počnite sa namazom za mraka i oduđite sa njim se dok se ne razdani. Pa je on to znači pomirio izme dva hadisa i to pomirenje je lijepo i može proći. Ovaj, Ako da znači što steče sabah namaza u Ramazanu i njegovog nastupa, Ja nisam konkretno ovdje provjeravao, ali bojim se da je to malo sporno. Znači, bojim se da je sporno da, da sabah namaz, da do pravog nastupa, znači zore, da prođe još jedno vrijeme. Što ne znači nikako, znači da čovjek zbog toga treba ostaviti džemat. A, ne ostaje zbog toga džemat, da čovjek ne dolazi u džemat, ne, dođe su u džemat sa ljudima, kranja sa sabah, pa ako nisu uvjereni da je nastupljen sabah namaz, u to vrijeme da nije nastupio, može čovjek kranjati namaz sam kod kuće, ali neće znači, zbog toga, z znači Jest. a ne mogu kategorički znači tvrtila, zato treba trebalo znači provjera to treba trebala provjera, kao recimo akšam namaz akšam namaz u mnogim zemljama znači klanja se nakon ovaj, nakon nastupa e, odnosno ljudi čekaju ftara po, ja sam gledao znači u nekim zemljama po 13 minuta nakon zalaska sunca tek onda u Čezan na vrda, vrda si tamo negdje na horizontu skroz sunce zašlo sve palo, završeno 13 minuta nakon zalaska sunca tek onda u To je pogrešno. Čovjek koji nije dozveno u tom slučaju u Ramazanom da izdje na ulici i hoda ulicom i jede datulu. Svi ljudi poste, još jedan nije učio, ti jedeš datulu. To nije dozveno što su pojedinci radili. Pa jeste vrijeme. Znači, ti se možeš, ti možeš priključiti po zalaskom sunca. Ali ne smiješ time praviti fitnik i neritu. I razbijati znači, za čemu Nego trebaš, znači, ovaj, a, držati to za sebi i radstveno u svome obiđenju. 5.30 nastopada, znači, tada predstaje jesak koja je zapravo i 10.50, kada on, odnosno to 5.30, može klaniti sabah? Prim da neko radi, na primjer, na poslu na uđešćam, sad on možda mu odgovarati da klanja nakon 10 minutama 5.40 sabah. On ne sviđa tada klanja jer taj imsak je, znači, početak sabahskog vremena. Znači može kvalitati u 25-35. Ja, odmah u 25-35. Ako, ako je vaktija znači ispravna. Niko se u tome ne spori. Znači, vrijeme, znači to se dva vremena dodiruju. Kada prestaje čovjek, jest i kada krenja sabah. Jer prvi sabahski ezan, on ti brani sabah namaz, a dozvoljava ti jelo piće. A drugi sabahski ezan, on ti brani jelo i piće, a dozvoljava ti sabahski namaz. Obratno sabah. Jer na sabahu jel sunete da je mi dva ezan. Nije kod Hanefis, u Hanefiskoj pravnoj školi jeste, tako drugi. Tako da je, ovaj, mogao bi odmah kladjeti. samo je stvar, spor sada i stvar, da li su, znači, ta namaska vremena po tim baktijama, da li su one ispravne? Samo je to pitanje, znači. I u velikim zemljama, znači, u brojnim zemljama, ja znači je Albanija u Jordanu govorio da ne nastupa sabah nego pola sahata nakon zame pola sahata, kaže, od, od, govorio od 20 minuta do pola sahata i nije tijel klient nikada, znači, odmao nikoj, ali to se, obično se u tim zanima, se čeka posle po pola sahata se čeka, pa su, ali ako bi se jedan nije Saba klanjao, kaže, ne bi ga klanjao, znači, ovaj kao Saba, ne bi ga ka, klanjao kao noći namaz. Ali, kažemo, to, ako neko smatra, vraća tako, onda to treba držati za sebe i, znači, ne, ne širiti, znači, fitnu među ljudima. Jesi. Da li je dožina no, farmerica? Pa farmerice su problem što što utežu tijelo. Znači farmerice su problem što utežu tijelo i što je u njima, što je u njima znači ovaj, ocrtavanje stidnih mjesta našto kada čovjek klanja. Tako da je preče da čovjek nosi odjeću koja šira znači pantalone nekakve koje su široke i sreće od tome, to je preče od farmerica. Jer muškarac mora znači pati na svoju nošnju, Mi stalno pričamo o nošnji žena, a malo pričamo o nošnji muškaraca. Muškaraca bojno znači odjeća da bude komota, da bude što manje utegnuta, šalvare, one nekakve, ovako pantalone, koje su široke, a ne znači da se nosi, nosi uska odjeća, to nije ispravno, to nije lijepo. Jest. Recavi. Ovaj čovjek koji traži, koji pita, je li on mora imati konstriktu jednu širu, jednu širu, koga mita i jednu, jednu jednu mjestu, znači gdje ima 10 širu. I on, na primet, dvojicu, prvi, smata učenik. I ne može se koji je učenik. Je mora pita samo jednog, ili... Ne mora. Koga god da upita. Koga znači, god da upita. Znači, koga god da upita, odnje dvojice, trojice, deseterice, nema smetnje. Koji mu naleti? Što kada bi upitao nekoga ko zna da je učeni vjerujemo, a smatra drugog da je za nijansu učeni ne smeta to. Samo što je šta je zabranjeno jeste što znaš da ima jedan on je učen, ali je po pitanju znači ne znam a, a, određenog određeni stvari samo lakšice daje. I tebi kad god dođe takvo pitanje ti odmah nego kažeš šta ti misliš rešeno? je ne smeta nema smeta. I znaš kakav ćeš odgovor dati, znači ti želiš šta da svojoj svoje A uprotiv da čovjek pita, više ljudi nikad sveći. Samo kad upita jednog, ne smije ići dalje. Jeste. Uprotiv smo ograničili, znači, istjecanje nauke na jednog čovjeka i, i jeli sve bi bilo... Ne, to je za... Koga god možeš nešto naučiti, Heidelberg je naučiti. Nama, stjećemo znanje te propise, nekdje odnamo Anza, pa dalje. I sad do smo jako puno pretavak u kojima radimo. Znači to da mi neku luku slijedimo vas ovaj u tim svim propisima, tako? Ova, I ostavimo ti tome. Međutim, ako nam nekad vam dođe sa strane, kroz razgovor s nekim dajem, ne znam, popitanje nekog propisa, i on nam razloži i to može na svoj način. Imamo pravo u to mišljenje Ovo je, ovo ovdje. Ovo ovdje što mi govori ovo nisu fakti. Ovo je ovdje naučni međusobno učivoznanje. A i niko nije obavezan ono što čuje da to mora slijediti. Jesmo ni ga ovdje neko što čuje ne mora niko slijed ništa. To je njegov izbor. On će želi slijediti, ali znači lovo nije ti nisi došao ni spitao. Ja pričam izvasti svoje mišljenje. Ti kad dođeš drugog, drugi priča iz svoje mišljenja. ali ti ćeš doći neminovno u u nedomicu šta da uradiš? Ko će ti da ispitete. E onda ti imaš nekogakoga ćeš upitati i kod koga ćeš znači naći rješenje za tu nesuglasica različita mišljenja. A ovo ovdje znači nisu petve, niko ne mora saći to ovdje što mi govorimo. Mi smo govorili ovo, neko ima tamo nekoga koga voli slušati nazove, ne znam, doktora Štulanovića pita ga određeno pitanje, nazove zove Šeha Dževala Golušov Mostari pita ga pitanje, on da ne odgovor i kakve smetnje nema znači da ovo nije ovdje petva Ovo je ovdje naučni meč da spučava. Ako želi da dobije odgovor, ima nekoga kome posebno vjeruje na zovega, ali kažemo, bitno je, braćo, da čovjek ne smije time tražiti, kopati, olakšati se. Ne smije čovjek kopati, tražiti koje će mu olakšati. A oprotivno, znači, fetvu, fetvu kao fetvu, ne smijeta da tražim ima ovoga, jer ovo nisu ovdje fetve, ovo je samo ovdje naučni međus, jesno. Nije ispredno kao samo selam. Selam, to, to bi mogli... Ti nije mogli goreći, Wa alaikumu selamu wa rahmatullahi wa, wa barakatuhu. Ali kad gledaš oč, i riječ mu po riječ, znači da on shvati šta je uradio. Selam, braći, to nije pozdravno. Selam nije pozdravno. Samo selam kao, to bi selamo eventualno moglo poći negdje na porukama s a t a v <laughs> To je poruke, to skreva možete pisati napišeš Salaamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to znači piš drugu poruk košta te Salaam 10 centijel tako 10 ton i peninga znači ali selam ne ti kao možete kao sti ili Salaamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Salaamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu maghfiratuhu kako došlo vidim dodatko debu dauda kako je daiv Ili da čovjek kaže selamun alaikum, ali da kaže selam, selam savo, to nije, nije to pozdrav. Tehijetuhum fiha selam, tu je pozdrav, selam njov, selam, misli se ne je selam, ali poslanik sam nikada ne pozdrav selam. To je selam. To znaš kod to kaj? To rade. Lemčuga jeste, on kaj je selam. Kod iz kompleksije, stridili se Pa eto, o tom potom, ali... Evo, znači dobio svetu kad neko kane selam ti njemu kaješ ko kad židova odgoviš kaješ alaikum Šta dozvore? Kajaf kaže muslimanu jer dozvore kada ti nevjerni kaže salamu alaikum da mu selam Ti imaš jednu kolegu Petra i on tebe kaže assalamu alaikum Muhammed Znači on poslanik kaže la tebde uhun bisalam nemojte im počinjati nemojte im vi nazivati selam a ako tebi nemuslima nazove selam zato što kaže oni kažu es-salamu alejkum ja kažem selam oni kažu es-salamu alejkum svrt vama nisvurlj selam vam ali ako si ti ubjeđen da je on kazao es-salamu alejkum to je zlono tebi da kažeš valejkum selam Allah hvala da je to jače mišljenje da je dozvoljeno. Tebi je zabranjeno da, da ti počinješ sa selamom. Ali ako on tebi nazove selam, dozvoljeno da mu odgovoriš na selam. To je mišljenje jednog dijela učinjaka. Ima učinjaka koji brane, Allah ovaj da je, da je ono, oni koji dozvoljavaju da je to jače, zato što nema zabrane ako ti izgovori selam kako treba, znači da njemu odgovoriš na isti način. Jesu. da nema nema među analijem sabišu. Ovo ima jedno pitanje koje poduže ja sam zbog njega prekrenuo predavanje. Zato što je pitanje dugo pa ga treba objasniti. Moje pitanje je vezano sredičenje med seba. Naime, na jednom predavim sam čuo da ako čovjek kaže da sledi argument, to jeste meze Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, postoji opasnost da mu ni po jednom od četiri pravne škole namaz ne bude primljen. Ili brah isto tako. To obrazlaženo je sljedeći način. Ko sledi šafijski mese pri uzimanju abdesta mora imati čvrst nijetu srcu i razosledi je farz, dok je kod Hanefija dovoljno da se operu dijelovi tijela koji su obavezni, to je dovoljno. On ovo navodi Onda dolazi do izražaja kod spajanja namaza pa kaže kod Hanefija nema spajanja namaza nego samo na hađu, ko abdest i po Hanefijskom odluči da spoji po šafijskom namaz mu nije ispravno, a po nije ni nije ni abdesta. Interesuje me da je ovo ispravno, koji se moramo ili trebamo slijediti, to jeste da li smo obavezni da slijedimo mesec neka od četiri priznate škola, Allah sam radio. Prvo. Hodis po mene Messe Muhameda sallallahu alajhi wasallam. Ja te mesem mezdan. I sačunika za messe Muhameda sallallahu Ne znam kakav je to messe, voleo da nam neko objasni kakav je to messe poslanika sallallahu alajhi wasallam. Messe ne postoji messe poslanika sallallahu alesalem. To se može kazati u jednom kontekstu u da se time cilja Kur'an Sunnet. Ako je to ciljano, onda bi možda moglo proći. Ali da kažemo ovaj mezheb kao mezheb, ne. Onda ako bi god slijedio suprotan mezheb, bih mezheba poslanih, a sam sam ovom radio suprotno. Suprotno tome. Ponad, nijedan mezheb bi bio ispravljen. Danas mi jedan daja, kaže, sjedim sa njim, kaže, nazva ovaj čovjek i pita me. Kaže, nešto o mezhebima je bila riječ o mezheba. Četiri mama kaže, A šta kaže ako imami četiri mezeba i ako sve četiri mezeba kažu suprotnehel u sunnetu? Šta ćemo onda? Možete mislići dok sebe ljudi sebe dovedu? Mene čovjek jedan put nazva i kaže, ovaj, ako slušare, kod islamskih učenjaka, kaže, molim te, pustite, kaže islamski učenjaki, šta ima u Kurani u sunnetu? Takav znači kada bi ga okačilo da visi i gore najde ga baš čarči jedno petnestak dana, Mislim da ne bi bio ni, ni primjerno kažen, ni, ni približno tom primjeru kako ga treba kazniti. Znači imami ummeta su govorili, ti ne znaš, n, ne znaš tri jajeta i dvije lahje na pamet. Znači kada bi te pitao da kažeš, nećeš znat spjava dvije lahje i kaže ovaj, a, imami ummeta, ne znam šta je s njima i dok su, daj ti meni šta kaže kurani sunet. Kaže, ja slijedim Kur'an i Sunnet. Ne, to je pogrešno. Vi ne možete brati slijediti Kur'an i Sunnet. Se razumijemo odmah. To je mi jasno. Puste, nemojte da vas tamniko prašno uoči baca i da vas neko uči vi slijediti Kur'an i Sunnet. Znači, što znači slijediti Kur'an i Znači, da ti uzmeš iz sebe Allah u knjigu, izmeš Sunnet poslanika i istraživaš i važeš šta je to najjače mišlje. E to je slijediti Kur'an i Može. I dođeš između reči Ebu Hanife i Malika i važiš dvije vrste argumenta. I ti važiš i sudiš međulemu. Ti, ti možeš samo pitat. Ti možeš samo pitat i slediš onak ko ga spitao. Kaže, ne ne, ja sledim kur'an i sunnet. Ha, ja sledim i Matea ovaj, često kažu, nemojte vi slišati daj, nemojte slišati daj. Vi slete, slušajte, svi dajija i slete ono što ne ista. Ti znači sediš, kaže jedan, da jedan, drugi, kaže drugo, treći, četvrti, četvrca nije kazao, četiri, četiri fikske mesele, na četiri različita načina izen argumente i ti presudiš, kažeš najispravnije tu iza. Ti posto sudija među dajija. Mi takve sudije trebamo. Ne može čovjek nego ti pitaš onoga u čiju vjeru ne sumnjaš i u čije znanje ne sumnjaš i on ti da odgovor ti radiš po tome. Pa ne možemo praviti od običnih masa u lemu. Ha, ne možemo praviti od običnih masa u lemu. Pa čovjek slijedi Kur'an i Sunnet preko nekoga opet. Ne može on samostalno to raditi. Znači u lemu današnjice veliku koji kažu na ja tu slijedim u tom pitanju mama Ahmeda još mi se nije istina poisto vjetla još mi nisam načisto ja slijedim mama Ahmed u tom pitanju završenu sledi pa jemukallu. Pa kao kada dođu u pitanje obične mase, koji ne znaju ni šta je ovaj, ne znaju definisati Allahovu knjigu, ne znaju je definicija. Da upitamo te koji kažu sledi Kur'an i Sunnet šta je definicija Kur'ana, neće znati. A hoćeš sledi nešto, ne znaš definiciju, ne znaš šta je to. Najmućeš što ćeš moći da to Allahov govor. Pa je to pogrešno znači tako kazati. Nego je čovjek dužan da sledi Kur'an i sunnet, i da traži najjače mišljenje, ali opet to mora raditi preko ljudi. Ne može on to samo. I opet ispade da sljediš takoga. Ljude sljediš. Jer tebi ako pojasni određeni učenjak po Kur'anu i po Sunnetu. On je tako razumio, drugi nije tako razumio. Ti opet sljediš njegovo shvatanje. A je čovjek koji... Za čiji? želi koji želi, da, a, koji želi da, da da da dođe do istine mora pitati. I tako i Ibn al-Qardhawi konsenzus učenjaka da da je mezhe bobičnog čovjeka da pita. Da pita i da slijedi. Da e sad čovjek nije dužan da slijedi jednu pravnu školu po na Ti nisi dužan da znači da slijediš jednu pravnu školu po na osobi. Niti malikijsku, niti šafijsku, niti hanbelijsku, niti malikijsku, nego si dužan da pitaš. I kada dobiješ odgovor od osobe u čiju vjeru i znanje ne sumnjaš, radiš po tome i nemaš odgovornosti. Tako se radi. Pa čovjek koji dođe i pita muftije, pozove muftiju i kaže mu, mogu li ja spojiti namaze na putu? Čuo sam svašta što ljudi pričaju, mogu li ja spojiti na putu? on kaže, ne možeš namaziti je neispravan ako spojiš. I dobio odgovor, nazvao čovjeka u koga šta, nesumlja, u čije znanje i vjeru nesumlja. I dobio odgovor, takav ne smije spajati. I ne smije ići drugog zvati da mu dade šta, drugo drugi odgovor i drugi da mu dao, lakšće da on spoji. Ne smiješ sad nazvati nekoga, a dobro jeste ja i srekao da ne smijem u redu, ja tebe poštujem cijelim, ali ima i drugi, niste i sa mnom u i okrene odma broj drugog nekoga i zove drugog, ima li kod tebe šta? Mali Olakšić, kaže, ja naravno da ima veliki broj vremeni da zude spoji, slobodno spoji, poslanik sa oz ne spaju. On ne smije spojiti. Ti izdobio odgovor od onoga u koga ne sumnjaš i ti moraš rati po prvoj fetvi koju si dobio. Jer ti ne možeš suditi među ljudima. Što si uzeo mišljenje ovoga drugoga niz prvog? Oto što ti prvo bilo šta? Drže, i onda ti ispadeš da ganjaš Olahšice. Kad god ti neko odgovori, tebi se ne sviđa, ti zoveš drugog. Zato si dužan da zoveš onoga u čiju vjeru ne sumnjaš i znanje. I kada ti da odgovor, to je za tebe završao. Jedin je ako ti da vanrazumni odgovor koji nema, nije, koji saki musliman mora znati. Dođeš zoveš muftiju i kažeš, muftija, da, da budem iskren, u zadnjih osam dana nekako, nikako mi se nije dalo na namaz. Ne daj mi se. Muftija kao, alam nema veze. Kad se da, da, kad se ne da, ne da. Nije, Allah ne Allah neopteleći čovjeka mimo njegove mogućnosti. Ti kad možeš panjaj, kad se ne da, gledaj emisiju, seriju, nekako. Popuni vrijeme. Ili ti kaže, ne smeta prije džume jedna čašica. On je domaće. Prije džume samo pitko. Ili ne smeta dati znači nekakve olakšice koje, koje znači ti kao čovjek razvoj moraš sad da to, da, da to ne može proći u, u Čovjek ti da olakšicu, kaže...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 Potimo braćo, mi moramo ako kažemo ljudi stebeli slijedi Kur'an i Sunnet, mi moramo sve ljude obavezati da znaju šta je Kur'an i šta je Sunnet. A. Ljudi ne znaju osnovne stvari. Ne zna spomenu mu dva hadisa, kako će on vagati samo dva hadisa? Kako će znači koji je pravči, hadis je dostojni, a čiji nije? Ti moraš poznati terminologiju, hadisku nauku i otvoriti knjige da su vidiš argumente jednih i drugih. Kaže nije, ali meni je moj brat ili šejh ili daja pojasnio da su oni ovaj argumenti. A čije? Odlično. Koga onda slediš kako i ti je šta da stumačio a kada dođe drugi on će to stumačio. suprotno kazaći ne nije tako poslušaj sad moje argumente pa suprotno, koga će ti ste dojim dvojice zato je braćo čovjeku bitno da ne smije zvati ljude tražeći olakšice odaberi sebi čovjeka kome vjeruješ i nazoveš ga i pitaš i kad ti dadnije odgovor to je zato bi osim kažem ako je odgovor van razuman a ne možemo potpostaviti da može čovjek koji je ikad znači ovaj, učio nauku da može dat takav odgovor jo, ljudima i nakon toga to slijedi pa ko je dobio odgovor nazvao si, ne mora biti odgovor jedne pravne škole u jednom gradu ima deset učenjaka slijede različite pravne škole bi kako najidio otkucaš broj i nazoveš kako ga nazoveš, dobiješ odgovor kažeš, Allah te nagradio, ne salamu neki i nema više pitanja ja, jako bitno, dobio se odgovor nema više pitanja tebi se nije dopao odgovor i ti zoveš drugog i drugi ti odgovorio opet i se ne dopadne i zoveš trećeg tako dok nađeš nekoga hoćete šta ugoditi po me zahtjevu e to je sređenje svojih strasti i zato je ovo je jako bitno da je čovjek dužan da pita onome koga u koga vjeruje ti možeš pričati s nekim kome ne viruješ ili u kome nemaš, nemaš dovoljnog povirenja u njega ali smatraš da nije dovoljno učen, pričati sa njim da ne kažem raspravljati, razglabati tako, to je drugo, ali fetvu kada tražiš moraš tražiti fetvu isključajno od osobe koje vjeruješ i kad dobiješ fetvu to je za tebe završeno i na takav način se riješio problema po kom god mesebo da on tebi da fetvu ti nisi za to odgovorat ako je učen i želi znači istinu hak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 Pa ti moraš onda znači odlužiti, ako želiš slijediti hanefijsku pravnu školu i samo Ebu Hanifu, onda je zlužan da radiš po tome. Ne smiješ kada ti dođu olakšice kopati šta po drugim pravnim školama. Jeste, ja slijedim Ebu Hanifu, ali gdje ima olakšica koja odgovara mojoj duši u drugim mesevima, ja ću slijediti. To ne može tako. To je za bret. Pa je obavezivati ljude da slijede jedan meseb pogrešno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 Stoga je čovjeku najbolje braćio da pita. Pita i želi istinu kroz oto je ne želi znači da sledi svoje strasti, ne želi da traži olakšćice neosnovanje. U tom slučaju znači nema svetlja da sledi bilo koga od onoga koje je na istini znači i koje je poznan po svome zdanju i svoje bogove jasnosti, jesli. Ima pitanje vezani za ovo čemu smo govorili, imam toga. Istvarno to je da je Omeras posudio koji je pitao pa na poslovnike sa opcijena pariru projeka pravda neša, To se navodi, predaje se spominje, ovaj, ona se spominje u knjigama i ne spominje se Omer u Omeru i Siri i tako deli, ali Allah htjala da ta predaja, koliko ja znam da nema isprava lanac krenostavca koji je previšena, nego se spominje znači, u Siri Omera, da je Omer znači da odnozio čovjek poslanik u slavim, pa on presudio, pa on od čovjebu Bekru, pa Omer rekao ispitao njih, jesam koji sam s je presudio, pa izgledio u slavim, pa on To spominje u Siri Omera, ali da li je, da, da je došao i rodostio lanac krenostavca, ne bih rekao i nim to poz Znači nije im poznat taj lanic predoslata da, da, da je od Omera prešena vjerovnostavnija. Jer nije Omer imao pravo ni zbog toga, znači, da ovaj, da on izvrši ili kaznu. Či, e, sabah u Ramazanu, ovdje kod na, na našem podnijem, upravo ovo sad što ste pričali, pitaš jednog, ne smije on dobiješ odgovor, praviš miš drugu pitaći. Sad ovaj, e, pitanje je bio sabah u Ramazanu ovdje kod nas, pao je ovak ti je. Pa o pitanje sa jel jelno stupio sabah, namaziv nije. E, sad, ja nisam nično pitao, ali sam uvijek bio u prilici da čuje od tog i tog čovjeka. Pa sam čuo dva suprotna mišljenja. kaže u kaže nije. E, sad, e, ja jedno znam nisam bio u prilice, pa evo sada pari smo u priliku, šta potom rad, i tam se ovo odnosi na mene što ste sad rekli. Znači, e, pitan, sa, sa sabahom, na mladom, jedno znam, je osvo odnosilo na mene, koji e, je sam bio u prilici da čuje, direktno pitao ti. To je sam bio u prilici da čuje, ali nisam direktno pitao ti. Pito mi, ali sam sam bio prijelce, da čuje, nisam i ni direktno pitao. Ako čovjek čuje nije dužan, on to sledi ono što čuje. Znači čuje nešto, nije pitao, nije tražio fetvu. To je na stjecanje nauke. Druga je fetva. Za fetvu razoveš i pitaš. I tražiš odgovor. I kad dobiješ odgovor, dužan, dužan si da radiš po njemu. Ali ako samo čuješ, to nije fetva. To se razlikuje. Pa čovjek može čuti 10 odgovora i opet on ima jednog daju, kome veruje, njega nazove kaže molim te vas ču različno mišlja, reci mi šta je tu kod tebe na ispravi, kaže to i to im to sledi, tada je fetva, to je drugo. A pitanje samog znači Ramazana ovaj, i, i, i sabaha u Ramazan, znači pitanje što se sabah namaz klanja tu, suprto znači on me, znači ovo je hanefijska pravna škola. Jer hanefijaca znači klanja sabah namaz kada kada ovaj uh, se rasvane. Jer ma hadis estiru bil fejžr, iako je ulema prigovarao o tom hadisu je li klanjajte sabah na kada se razdani imam tahavija i to po ovaj pomirio sa drugim hadisima pa kaže misli se kada se razdani to jeste počnite sa namazom za mraka i oduljite sa njim sad dok se ne razdani pa je ja on to znači pomirio izme dva hadisa i to pomirenje je lijepo i može proći a ovaj, kod da znači što se tiče sabah namaza u Ramazanu i njegovog nastupa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 Jest. A ne mogu kategorički znači tvrtila, zato treba trebalo znači provjera. To bi trebalo provjerati, kao recimo akšam namaz. Akšam namaz u mnogim zemljama znači klanja se nakon, ovaj, nakon nastupa. E, odnosno ljudi čekaju i vtara po, ja sam gledao znači u nekim zemljama po 13 minuta nakon zalaska sunca, tek onda učeza. Čezanu. Na vrda si tamo negdje na horizontu skroz sunce zašlo, sve palo, završeno 13 minuta nakon zalaska sunca, tek onda učeza. To je pogrešno. Čovjek koji nije dozveno u tom slučaju u Ramazanu da izije na ulici i hoda ulicom i jede datulu. Svi ljudi poste još jedan dana nije učio ti jedeš datulu. To nije dozveno što su pojedinci radile. Pa jeste vrijeme, znači ti se možeš, ti možeš prikrati po zalaskom sunca. Ali ne smiješ time praviti fitnup i neridu. I razbijati znači, za čim se. Nego trebaš, znači, ovaj... A, držati to za sebi rad, stvarno svome ubiđenju. 5:30 na stol pa na 7:30 je to najranije on u odnosu na to 5:30 može kpanje samo. Ali da neko radi na primjer da posna tradicional, da sad mogu dogovorati da kpanja nakon 10 minuta, 10 samo. On ne sve tada kpanja je taj imsak je, znači, početak sabaskog vremena. Znači, može kvalitati 5.35. Odmah mu kvalitati 5.35. Ako, ako je vaktija, znači ispravna. Niko se u tome ne spori. Znači, vrijeme je, znači, to se dva vremena dodiruju. Kada predstavi čovjek, jest i kada krenja sabah. Jer prvi sabaski ezan on ti brani sabah namaz, a dozvoljavati jelo i piće. A drugi sabaski jezan, on ti brani jelo i piće, a dozvoljavati sabaski namaz. Obratno sam, Jer na Sabah u jedan sunet idem je zamjena, nije kod Hanefiske, u Hanefiskoj pravnoj školi jeste, tako drugim. Tako da je, ovaj, mogao bi odmah kladjeti, samo je sporsan i stvar, da li su, znači, ta namaska vremena po tim baktijama, da li su one ispravni? Samo je to pitanje. I u velikim zemljama, znači, u brojnim zemljama, ja znam še je Albanija u Jordanu govorio da ne nastupa Sabah nego pola sahta nakon zamjena pola sahata, kaže, odgovorio od, od 20 minuta do pola sahata i nije te uklanjati nikada, znači, odmao nikoj, ali to se, obično su u tim zanima, se čeka posle zana po pola sahata, se čeka pa su, ali ako bi se jedan nije sabah klanjao, ne bi ga klanjao, znači, ovaj kao saban, ne bi ga klanjao kao noć i namaz. Ali, kažemo, to ako neko smatra, braće, tako, onda to treba držati za sebe i, znači, ne, ne širiti, znači, fitnu među ljudima. Jesi Da li je no, nošnja farmerica? Da li je nošnja farmerica? Pa farmerice su problem što, što utežu tijelo. Znači farmerice su problem što utežu tijelo i što je u njima što je u njima znači ovaj odcrtavanje stidnih mjesta našto kada čovjek klanja. Tako da je preče da čovjek nosi odjeću koja je šira znači pantalone nekakve koji su široke i sreće od tome je to preče od farmerica.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 ovaj čovjek koji traži pet, koji pita je on mora imati konstrikto jednog še ili koga pita ili na primjer u mjestu znači gdje ima 10 še i on na primjer dvojice proizvata učenik. i ne može se odlučiti koji je učenik je mora pita samo jednog ili ne, ne može nekada zove nekada učenika koga god da upita znači koga god da upita od dvojice, trojice, desetelice nema svetlje, koji mu naleti Šaka da bi upitao nekoga ko zna da je učeni vjerujem a smatra drugog da je za nijansu učeni ne smeta niti to. Samo što je šta je zabranjeno jeste što znaš da ima jedan on je učen, ali je po pitanju znači ne znam a, a, određenog određeni stvari samo olakšice daj. I tebi kad god dođe takvo pitanje ti odmah njega okrećeš. Šta ti misliš? Kaje ne smeta, nema smjeće. I znaš kakav ćeš odgovor. Dobiti, znači ti želiš šta da udolovišta svojoj duši. A oprotim da čovjek pita, više ljudi nikad se Samo kad upita jednog, ne smije ići dalje. Oproti smo ograničili, znači, istjecanje nauke na jednog čovjeka i... i Jel' sve bi bilo... Ne, to je za... Koga god možeš nešto naučiti, Heidelberg nauči. Jeste? Pogledam se da... Svom ti još da ovdje... U stečeme znanje te propise, nekde od namlaza, pa dalje. I sad dobri smo jako puno pretava u kojima radimo. Znači, to da mi sad neku luku slijedimo vas ovaj, u tim svim propisima, tako. O, o, I ostavimo pri tome. Znači, Ako nam nekad vam dođe sa strane, kroz razgovor s nekim dajem, ne znam, popritaju nekog propisa, i on nam razloži, to može na svoj način. Imamo pravo pomijeti to mišljenje ili... Ovo je, ovo ovdje ovo ovdje što mi govori on istate ovo ovdje naučni metodi se mi učimo za nje i niko nije obavezan ono što čuje da to mora slijediti znači ni ga ovdje neko što čuje ne mora niko slediti ništa to je njegov izbor hoće želi slijediti ali znači lovo nije ti nisi došao nisi pitao ja pričam izausti svoje mišljenje ti kad dođeš drugog drugi pričaj iz svoje mišljenje a ti ćeš doći neminovno u u nedo ulicu šta da uradiš hoćete dati ispitete. E onda ti imaš nekoga koga ćeš upitati i kod koga ćeš znači naći rješenje za tu ne suglasi, ta različita mišljenja. A ovo ovdje znači nisu petra i niko ne mora saći to ovdje što mi govorim. Mi smo ovo, neko ima tamo nekoga koga voli slušati nazove, ne znam, doktora Štulanovića pita ga o određenom pitanju, na zove Šeha Dževala Mostari pita ga pitanje, on da ne odgovor, nikakve smjetje nema, znači da ovo nisu ovdje petra Ovo je ovdje naučni meč se spučavati. Ko želi da dobije odgovor, ima nekoga kome posebno vjeruje na zovega, ali kažemo, bitno je, braćio, da čovjek ne smije time tražiti, kopati, olakšice. A. Ne smije čovjek kopati, tražiti koje će mu olakšati. A uprotivno, znači, fetvu fetvu kao fetvo, ne smije da tražim ima ovoga, jer ovo nisu ovdje fetve, ovo je samo ovdje naučni međus, jesno? Ovo je, zanimljamo, bez riječe, znači se vam. se dešava na Ige nazivaju, znači neupotveno, selam, aleikum, nego samo kažu selam, to da nisi već samo selam, bez selama, Nije ispravo kaže samo selam, selam, to bi mogli... Ja ja dužim da odgovorim. Ti nije mogu govoriti, reci, aleikum, selam, rahmatullahi, obarakatuh. Ali kad gledaš u oči i riječ mu po riječ, znači da on shvati, jel šta je uradio? Selam, braći, to nije pozdrav. Selam nije pozdrav. Samo selam kao, to bi selam o, eventual, mogući negdje na porukama. S-a-t-ačka-a-v-t. To je poruke, to skraj možeš pisati, napišeš selamu alaikum, ali to znači piši drugu poruku. Koštate selam deset, deset centijel, tako deset, to ni treninga. Znači, ali selam ne. Ti kao možeš kast, es selamu alaikum, ili, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa salam Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magfiratuh kako da jednom dodatku da budu da po lijdaf ili da čovjek kaže selamun alejkum. Al da kaže selam, selam sao? To nije nije to pozdrav. Tehietuhum fiha salam tu je pozdrav selam nije, selam misli se na assalamu alaykum. Poslanik sam rekao nije pozdrav selam. Samo je selam. To znači kad to kad te lenču je radi. Pa tako je što selam. Okus komplekcije. Pa eto. O tom potom, ali... Evo, znači dobio svetu kad neko kare selam, ti njemu kažeš, ko kad židov odgovoriš, kažeš alaikum. Šta dozvore? Jel dozvore kad ti nevijedni kaže selam alaikum, da mu odgovoriš na selam? imaš jednu kolegu, Petra, i on tebi kaže Es-salamu alaikum <laughs> Mohamede braćo poslanih, ali kaže la tebde uhumbi selam nemojte im počinjati, nemojte im vi nazivati selam a ako tebi ne muslima nazove selam zato što kaže, oni kažu Es-salamu alaikum, jer zato kaže selam oni kažu Es-salamu alaikum, smrt vama, nisgovorili selam vama, ali ako si ti ubjeđen da je on kazao Es-Selamu Aleikum, dozvoljeno je tebi da kažeš O-Alaikum, O-Selamu. Allah hvalem da je to jače mišljenje da je dozvoljeno. Tebi je zabranjeno da, da ti počinješ sa Selamom. Ali ako on tebi nazove Selam, dozvoljeno da mu, da mu odgovoriš na Selam. To je mišljenje jednog djela učinjaka. Ima učinjaka koji brane Allah ovaj da je, da je ono on koji dozvoljavaju da je to jače zato što nema zabrane ako ti izgovori Selam kako treba, znači da ti je mu odgovoriš na isti način. Jesu da ste ste e, pa supi anko prema vatri Nije prema vatri, bio ležiba okren prema vatri. Pa anao. Anao jest. Pošto je? oni su na svoj način, znači kako su obavili znači molitve, ali se oni znači svoj obučiciovali svoje na. Jer on tad nije bio musliman. Jest, dače tu da posije na posije 90. Šta je bišal preči? Preputni je te dan da preči na posije na Da vraća se na prirodu puta. Nači put, kada je u pitanju post za putnika, gleda se priroda puta. Pa ako je čovjeku lahko posti, nema nikakvih optrećenja, i ako je dan kratak, kao što je u ovome sada periodu, onda je preče bolje da posti. A ako će to čovjeku biti optrećenje, onda je bolje da ne posti. Znači, putnik i post za putnika se vraća na svakog čovjeka po na osob, ali je nagrada ovdje velika i danas u rep poseban, pa ako putnik, ako je, a mi smo danas vraća putnici ovaj, a, u rahatluku, Ha. najgore što može potjetiti autobusom i opet lijepo tako da je ovaj, uh, ako čovjek može onda je bolje preče da posti ne, recim. De, recim. je li preče učiti kao za arapski ili Kur'an na pameti? je li preče učiti arapski Kurana pamet.. na pameti? bez radomila veća je nagrada za učenje Kur'ana jer to je Allahova riječ i tu za svaki hatvi imaš 10 dobri dijela za učenje arapskog kao arapskog Nemaš tu nagradu, osim što imaš nagradu, što ćeš razumjeti šarijat i vjeruj i tako dalje. Ali čovjek, ne možemo govoriti šta je preće i šta je bolje. Čovjek treba da spojiste, jer preče je da učimo Kur'an, da čitamo Buhariju. Preće je da učimo Kur'an, jer Kur'an je Kur'an, Allahova riječ, Buharija je hadijska zbirka, ali tako, i ne može ništa biti namjesto Kur'ana. Ali ćemo znači li to kada kažemo preće je Kur'an, da zadane, da namalimo Buhariju, Hajde je u ovome i u ovome i treba čovjek naći vremena za jedno i za drugo. Jer li da čovjek ponavlja Hif ono što je učio na pamet, što zna da ponavlja, ili da učine ovo, ili da čita Kur'an. Kažemo sve to, hajde, bereket, naći vremena za jedno za drugo i za treće. U protivno suzeo samo jedan dio uh, hajra, a čovjek treba da gleda sakpi što više hajra. Jesi. Nisam rozumio ovom izaznijem stvar na ovaj, prozvojno čovjek sa dvojkom i da uđe kod žene. Žena strankinja, znači ti ulaziš kod nje, trebaš ući, na, na primjer, ja ću ti kaziti. Žena ukući sama, nešto joj pokvarilo se, ti sme hančar, ti se voda istala u redu, ti sme hančar, tako voda istala I ušao si ukućen se lektičar, i sam ćeš, sad ući žena sama tu. Ne kažeš, povedeš još jednog jara na saslu, id sa mnom, sjedni, ovaj, pored mene i drži mi kliješti. u redu. I znači dvojica kada uđu nije osamnjivanje. I tu nema razilaženje. Razilaženje je znači kada bi bile dvije žene sa jednim čovjekom same. A ovdje su dva muškarca sa jednom ženom. A kada bi bile dvije žene sa jednim muškarcem tu je jedan dio u Leme rekao da ne može 133 osamnjivanje. Ali ispravno mišljenje je da nije. Da nito nije osamnjivanje. Samo dok ima treća osoba nije. Jer je treći šeitana. Ako ima treća osoba nema onda nema šeitana.